خواس معظمه مکبره او د اسم نه اضافت اضافه د خواس معظمه مکبره او د اسم نه شیدې اضافه دل تکیداتب مسله د مخ کې تی رشوه صحیح ده ګنا که دا اضافتوواته په دخول باندې دی ن کې په مخولو دخول بانندې او فصل پ اچ دبي سرهنیته دکه مضاف لې دی لام او د مطمیماتو د مضاف نه دی نو دا چې کمدننو ص دغ نه دی لکه اجنبی نه دی نوواین حال اضافهتو دخواازې موضموقببر راونه آغا اضافت تی دل تا بیا چې کم دنو شارح کونو شیع مضافن ناوڑه دی کو شیع مضافن دی زیم چی کم دنو خادمی والا و سمبتی کشور کڑه دی چی چونکی اضافت نسبتو نو مضیف چی دی دا خوالا مدئ اسم نشوا گر ذی دلی یاو مزافتا لاما دی اسم ویا مزافن الہیتا دوار نسی کی گی که مزافتا وائنو مررتو بزیدن با دین نقدر آغی چه مررتو مزافتے و بزیدن مزافن الهیتا. او که مزافن لی حیتا لاما دی اسم وائی نا قضی پا یوم ینفاو سوادی خین راگی چه یوم مزافتے ینفاو مزافن الہی تا کم یو شی علامه د چاوه ای ریسم جواب دا و چې زما زاف علامه د چاوهم چې دا اضافت موجود شي په زمند چا کې مضاف کې په زمند چا کې مضاف کې اغه د علامه ریسم وام تاسو مررت به زیدن باندې سکړو اعتراض کړو نو جواب دا دی چې زما اضافت په تقدید د حرف جر مراد ده نه کې په ذکر د چا سرا حرف جر سرا اندا مررته وزیدن کې هر فجر څه شوي دي دکر شوي دي او زوام چې کم ځای کې سوي هر فجر سوي مقدري او غزا چې کم اضافه راغلي نو, نو پوهی کې و مضاف هميشه سوي اسم مضاف په هميشه سوي اسم وي بیا به سوال راغې چې ته مضاف ته علامه چا وای یعنی مصدر مبني لل مفعول مضاف مصدر مبني مفعول وای نو دا خوچه کم دانو مضاف سے شیو ذات تی صیغه د اسم مفعول لا مشمیره ل چې کم د چانه ندی سي او خواص نه سي ندي دغه خواص د قبيله دو او صاف نه دي نو د جواب کو دا حاصل بالمزدرل مجهول له حاصل بالمصدرل مجهول له کون شیء مضافن او کون ارا او مضافرا له نو کې دل ش شي مضاف دا د هغې خبره وه خبره بانې پو شوي او خبره دا ده چې د سوال د ساجد دی دلته خو اضافت وایلی دیول اضافافت وویللیې خو نه دی وایلی بس اضافې وایلی دی خبره باې پو شوي اضافت غ اللام چا وویللی ده دته وایلی ده. ده خو چونکې چې ته اخلی چې اضافت اخلی مضاف اخلی دغه خامخه و اضافت مصدر د په زمند چاکی به اخلي چې مضاف کې دی واغس نو مضاف کې څو ضمیر او چاته راجو اسم تا نو چې مضاف ارسو اسم چې اضافت, شوی دے نو اضافت اسم تا کړه شوې دی نو چې کمیز اسم ته اضافت کړه شوې دی نو خود سو شو اسم شو خاصه چا چاشوا اسم شو بیا حکم کول او من خواصې په لغو دي فريده کړه د تعبير کو پکا نو شی سرا دیستم نیتابیرو کو بچا سرا شیع سرا چھلو غویت را نشی کاؤنو شیع مضافن که دل دسیز مضافو سوالو چھ مارارتو بزیدن مارارتو مضاف تے آو زیدن مضافن لے حیده نو مارارتو چھ کمدنو مضاف پیل لاغ جواب بی تقدیر حرف جل لا بی ذکری لفظن په تقدیر د چا سره هر فجار سره نه کې په کر کولو د د هر فجار سره لافزن په للف کې واژ اختص دا دلیل اقتصاد کر کوئ چې دا اضافت یعنی دا مضاف کیدل ول خاصه د چا با کچھ ساعت دیج چې دا اضافت یعنی مضاف و کدل ولې خاصه د چا ده سم ده بغیر د بارو وجه ذکر کړي وجه زده چې د اضافه چې کوم لوازم ني اضافه چې کوم لوازم ني ورغ ټول لوازم چې کومونو خاصي بشا پوري اسم پوري لکه د اضافه د لوازمونه چې اضافت, اضافت مانوي وینو تخصیص ته اضافه په تخصیص ته د معنوي फायदा دا سي फायदा دا معنوي او لفظي फायदा تخفيف ته څه شي تخفيف چې هغه حذف د تنوین د چانه د مضاف نه یا کایم مقام د تنوین چې نن د تصنیه د چا دی د جامین غلامو زیدن غلامون, زیدنو کنا. غلامون زیدن کنا غلامن زال اسمو زیدن زال اسمو تارال د دې پمنس کې د رشتہ قائم کړ رشتہ د اضافه استرچه نو ګوره د دې نون د دې غلام نن را تنوین سکو او غرزو دا کدا تنوین علامه انفصال لا علامه چا چا انفصال کلمې دا او په ما بند مضاف مضاف الی کې شدت یې سی اتصال وی دا تنوین هم تنه سکو حذف کو غلام زید نو تخفیف رانغه یا غلاما زیدنو غلامان زیدنو غلامونا زید نو تو لاګیدلې چې زابط ته کو انون دې غوړو مقام د چونو ناش شو دا تخفيف ده دا څه نو لوازم ده اضافه چي دي یا تخصيص ده تخصيص او تخفيف دواړه دي په اضافت معنی کې اضافت او یا تخصيص تاری ساری پخات په اضافت هي لفظي کې یا تخفيف پخات په اضافت اچا کې لفظي پیدا لوازم دچا دزیافه یو تعریف ته بل تخصیص ته بل څه شه ده تعریف تعریف او تخصیص راځي په اضافته مانوي کې چې مضاف لنې معرفه وي او مضاف ته نسک کسب کی تعریف چې مضاف لنې نکېرو وي نو مضاف کې سپهداشي تخصیص کله د شرکاو داب کېراشي اوس راشه دا تخفیف راتلل او دا تاریف او تخصیص راتلل دا لوازم د چاشو اضافه شو لوازم د چاشو اضافه او دا فقط موجودی کی بچاکه فیس هم کی فقط موجودی کی بچاکه فیس کی دا قسم تعریف او تخصیص او سره تخو فیس دا چکنو بچاکه ناراضی پفیل کی ناراضی دا فقط موجودی کی بچاکه ایس هم کی انگو Rawah چھک‌ها خاص چی بچا پوری اس ام ملزوم بھم خاص چی بچا پوری اس صب پوری چھ اضافت تے چھ سو شید اضافت تے دا بھم خاص چی بچا پوری پی اس ام پوری ولی کچرتا لواظم خاص چی بچا پوری اس ام پوری ملزوم خاصنی شی بچا پوری اس ام وجود د دا ملزوم برا شی بیدونيل لازم او دا چې کومو صحیح وونه شوي یعنی دا لوازمات چې سدي د چا د اضافت اضافت چې سل لوازمات دي نو دا په کې موجود کېدل شي پیسم سم کې موجود کېدل شي په بل چا کې موجود کېدل نو دا اضافت په مخه مخه خا په کې کی موجود کیږي په سم کې دا په چا کې نشه موجود کېدل په فیل کې موجود کدللی ولې ځکه که چرته کې دا اضابت په سم پورې خاصو نه شي نو فیل کې به موجود شي او ح کې به او موجود شي نوغ ځای به اضت و او لواظم به نهوي نو دا به داسې وي لکه چې نور را ختللی او راو نه صحیح که نه تاسوونه وایي چې اضادلهتی شامسو واجددن نهار صحیح دکنا اوه oh, oh. وائینا چی لو کانت شمس و طالعه تن فن نهارو موجودن خدای با نگان اخپل مقدم و تالعه میر کرو لو کانت شمس و طالعه تن موجودن دا مقدم ده ملزوم ده او دا فن نهارو موجودن و لازم تالعه و سرسده لازم کنور را خطلوی نرز بسوی موجوده بی وځداسې کېدل شي چې لکهنه شمسه طالعه فنهارو ها او نهارو پنههارو لږه دا کېدل شي صحیح ده کنه وجود د ملزوم سره وجود د چاوي لازم وي نو چې دا نور طلوع شمس شي شو ملزوم شو وجود النهارو سره څه شي شو لازم شو دا به لا څنګه چلی چې نور چې کمونسي راخطلې او سو سره نه ورځو سره نه مطلب دار اضافت په پیل کسو شو موجود شو لوازی میں نشتے دا خوچ کمدنو دا بیدتیانو کیاستے چه حیات دنیاوی ثابت تے او لوازی میں ثابت تے نی دی حیات دنیاوی ثابت تے او لوازی میں نشتے نه ندیں او تبلیغ نکی دعوت نچلی دا سنگ حیات دنیاوی دے چه سوک حیوی پا حیات دنیاوی نو اغب مکلپی وابود رب کا حد تا اقل یق دا دا چې کمونه څنګه قیاس دی چې حاج چې د نووي ثابت ته لوازم دا خدا داسې دا دا شو لکه چې لاکن شمس شم او ف نهارو غیرو موجود دی پرس چې کمونه موجود نه دا قیاسې ځان سره کور کې ده خبره باې پوونه شو یاره دا دوه کابل مه چې ماله راېخوا قول جلی ک دا قا سبلیکې ووره خل لا زن و شس قایس کتاب دی القول الجلی کتاب نوم دی کتاب نوم دی القول الجلی دی کتاب څه دی اردو کې دی اردو کې چې سالا د سلیونیم څخه لوبای قیمت لري بس یو بوتل ماجیګری کزا کول غواړي ماجیګری چې کوم بوتل سکای اوبو کزا کول غواړي ډور مثلا نشته یو بوتل کزا کوي وسره چې کوم ناس شي هغه وروه اسې ځونه خرڅیږي اته را وونټه کې دا خذ خوراک طالبان شروع کړل دا خذ یخري دا غيدا تراوت راوخوخي چې کله لاسه د هم هل حالاتي ان دا غي تد اړګون تک کچکی دا غيدا تراوم راوخوخي په مالوي چې کمندنو سو کوئی پېپسي را لې سو کوئی چې کمندنو مال دا مړا ازمال نوم یې رساله می چی غونته نه تراوی غونته مرچکی چې پکې دي چاړه چور چاړه چور دا چې کمندو چورن نه لاړین طالبانم چورن چاړه چور پاپړ دا طالبان خوری بس لک پر غیبت یو بل پسی دام طالبان ډیر کئی مولان طالبان طول دا تالیبان چیزو مولان پا کیومی دکتا مولان ام سری تالیبان پید بار دا ماکان او او سمدی ہو من لکه دا پکیم دا چغلی دیر که یو بل پسر شکایتو نا دا پلان کې نه سره کو پلان کې نه سره یو بل پرسه خبرې کوي وړي راوړي کوي دام د خزو خوون لري دا, دا بکشته خبرال زما خبره پاتې نشي د تعریف د اضافه لوازمو تعریف تخصیص تخفیف تعریف تخصیص تعریف تخصیص تعریف, تعریف چیکره مضاف الیه سوی معرفه لک غلام زید او چیکره مضاف الیه نکره وینو تخصیص غلام و رجلین غلامو پیدا کی کنا چا دو را کی چا غلام تخصیص پیدا کنا چې دوره پاتوله کې چې غلام د سړیدو د خزې نه و شریکان به کم شو کنا او تخفیف تنوین حذف کې د مقام ده یو فائده دوه فائدې شوي یو फायदा لفظي دا لوازمات د چا لزافتی اضافت دی دا د تعریب تخصیص او تخفیف دا خاصی بچا پورې اسم پورې چې دې کم ملزوم دی هم خاصی بچا پورې اسم پورې کدا شنو کو نو بیا وجود د ملزوم را شي بدونل لازم او دا خبر سعی وست پیم اپ نو وواجو اختصاصی حابیلی سم اختصاص و لوازمی او اوواجو د اختصاص د اضافت پیستم پوری اگا سشی دی اگا اختصاص د لوازمو دی اضافت تی اگا اختصاص چشی دی میند تاریف و تخصیص و په چا پورې چه دا پچا پوری خواستی پیستم پوری ملزوم با ام خواستی وینما سوال چې اضافه خطا مطلق ذکر کړي ده فمتن کې ماتن اضافه مطلق ذکر کړي ده قبضه مندچا کې مضاف کې قبضه مند مضافن الهی کې تاول خاص قبضه مندچا کې مضاف کې داو چې کمدنو تخصیص راغې هغه مطلق ذکر کړو او تا تقییدو کو چې مضاف پر سره پلامه دي چا ده دې سم نه جواب و انما فصلن الاضافه تا بكون شی مضافن لان الفعل او الجمله قد يقو مضافن زکا فیلو یا جمله کلنا کل مضافن لیسی کی دیشی پاقیہ دیشی لکہ یوم ایزن یوم ایس کانکہ زا صحیح دی کانا اجلس خیسو زیدن جالسن اجلس حیسو زیدن جالسن کینہ تپاق زائے پا کم زائے کچھ زید سرے ناس تے زیدن جالسن جملہ مضافن الہی درچاد ده هسه دپار وی کی یا یوم عین فوا صدقین یوم مضافین فاو فعل مضاف الیه فعل سجه مضاف له نو فعل او جمله مضاف له واقع کیدله شي دی و جن من غوې چې مضاف خاصه ده تعالې دې سمدا سسې بلان الفعل بالجمله قادیا کو مضاف له کما پیو یو نه سره څنګه دوم دایو مذهب شو چې بس صرف مضاف علامه راځه صرف مضاف علامه دوم مذهب د شراه دا دی چې شاره ماتن مطلق ذکر کړل اضافه اضافت که په زمند مضاف کی او کو په زمند مضاف له کی داړه دو بچ کومن خاصه ده چاوي اېسمی تبای اعتراض وکي چه اجلس حیص و یا یوم اینفوس جواب داره چه دخ کذائی که اضافت شوی مضمون د جمله تا او مضمون د جمله مزدری دا جمله پا تعویل دا چا سره مزدر سره او مزدر سم ده او مضاف علامه دا چا نا اسم او مضافنی لحی علامه یوم اینفوس صادقینا دا موله په تعویل د نفس صادقینا یوم نفس صادقینا او اجلس حیثو زیدن جالی دا مولی بطاویل لیو اجلس حیثو جلوس زیدن یعنی مکان جلوسی زیدن بخبروانی پوانو شوی دا مولی بطاویل جا سر مزدر سر و قد یقالو کارنا کلوی لیکی گی هازا بطاویل المزدر ای یوم نفس قد یقالو سر مجھولو لی رونا سیراوله دا د طبیعت دنه خلاف وزه کې مجهول راول دا شار حجامی د طبیعت نه سوا اگر چې د مصنف د مصنف سره سوا موافق و مصنف د مصنف چې ګور اسناد مطلقن علامه چانه و به سم نه و هغه سره الیه سکو راولو سیو سره راولو الیه راولو ول اسنادو الیه قدلته دواړه اوم مضاف اوم مضاف لهي علامه چا وې د سمو نه چک چرته صرف سوي موضافه مدبه خام خاصه تقید کળેوی ستقید به چه اضافه مطلق نراوړو دین معلومی چ د ماتن مزب داله چکه موضافه موضافن لهن دوړه علامه چا دا ای سمدا داغه مزب داو خور د مزب دانو د د مزب داو چي موضاف صرف سوي علامه دې سموي مجهولن ز کراړو دې ما خبردار چ مجهول راوړو زګ ابو دې یوم عین په صادقینو سوال واری دي چې ته ين فهم اولګه په تعميل چا سره مصدر سره چې موالګه په تعميل مصدر سره ان مقدر کار دی نو دا خود اند مقدر زې نه دي ان چې مقدر کیږي نو په موازي سره تو کیږي مقدر کیږي نحویر کې راضی بیا تفسیر سره په ان شاء الله نحویر کې وایي بل چاہتا اوس غزمون علم دا دی چې بس ایو پیرا پتر شدا به سړی مولا تو په خپل ځای کې دا, دا, دا زمون د علم خلاصه داګه یاد اوس شی ما دا دوه ما دا به مولا تو په سړی په خپل ورو روزدکی ما ستنه په کتاب ګورم یا به بس دا څه خبره ده په ټوټه پر ځان ته یې خي غو ګورم بس به وایي نو پرشاموري ته اغه به یادی بغاغته وزه ځان لسم <سؤال> کوپا کم کوپا کم کوپا کم دې پوه نه شي اته بیا وځي دا رستو سړی له ورزی و دا رستو سړی له څنګه ورزی زه خوریان ما چې دا رستو سړی له ورزی خو بیا به رستو طالبان عمر زایا کوي زه کولاسه ویخه کار دن پتن لګیو کتاب کراغلم نو دا خوند دا, دا موازی او د تقدیر د چانه نا انا دغه قرانم قدرت کې دلته څنګه نه او دا او د ایود موازی ستونه نه نه راشه 56 روسو چې کمنو انس کی مقدر کی سیدګر عامر نه نه په صفام نه او التمنی ترجی ده کنه نا غینر روسو سکی ان مقدر کې دلته خدان دا قدم ان مقدر زاین نه ده شارح د دیوجه نه یو قالو راوا اگر چې دنه جواب کی جواب دا دی چه ده ان تقدیر دوه قسمه دی یو د ان تقدیر دی ده د ده د و ده دویم ده ان تقدیر د لیل عمل یو د ده عمل لپاره پر مقدر خوال چه نونو قردهی نصف سکی وار کی سب وار کی نو اغیر دک کموازی دی چکم نخمیر کی دی دک کموازی دی چکم بچا کی دی نه او بل دی ان در چه تعویل مز د پااره دې بلا ځایونونه دي دا په د ق شپو ځایو کې بند لکه ت او بل موی د خیررو منطاره ساط په قدرو ان پهافه تسم او بل موی د خیررو منطاره چې تزه موید باه کې سره اوورې دلک نو دالی دې دوړډی را ده ځ کو وودلی دو ملو کمالو د پته په ته بیا اوولږي قدره و انفافا قدر به او پی جن چخلواځه کی پاتوب تو له کی زور ساخله ده تاسو ماو سمو سمو کبیل مو دی من انترا دغه ده کی موله به تعویل لچا سرا مصدر سرا دلته انقدر ده خدا دا غزاینونه نه نه ده غزاینونه او قد یقالو هذا بتعویل المصدر اي يوم منف الصادقين فل اضافه بتقدير هالفجر اضافه سے کم نه دا دا تفریق کی چې د دو په نس باندې صرف مزافل امر چا اے سموا او مزاف ام په تقدیر د حرف جر سرا ځکه په دې عبارت لا چته واه مزافل امر چا ده اے سمو مرته به ځین کمره مزات زيد اضافه لیه ده پوښی نو ده جواب کې فال اضافه بتقلیل حرف جر اضافه په تقدیر د حرف جر سرا مطلقاً مطلقاً ک هغه چې کمونو اضافه لفظي وي کمانوي یوختص بالاسم دا چې کمونو خاص کول شي بتاپوري په اسم پورې واس مطلقاً یوختص بالاسم دا خاص چې کمونو په اسم پورې وانما قيدناه بقولنا لازم خپل قید فائدہ ذکر کړي چې بتقدير الفل جل لا ينتقذ چې نا قذرانی شي بقول نازمون کو دې قول چې مررتو بيزيدن فإِنَّ مَرَرْتُ مُضافٌ مررتو لفظ مُضاف ته إلا زيد زيد تبيواسط حرف الجر هو اصل جصره حرف الجر سره خدا سشي دي لفظن وهو مُرَبٌ مُبنيٌ ديز سره چې کمندنو شار تام ماتن تقسيم کي دامون ویلو چې په مقدمه د باسل اسم کي مقدمه باسل د باسل اسم کي درې سيزونه دي یو تاریف الاسم دویم چکم ننو خواس الاسم او درین تقسیم الاسم الالقسمین دا پا مقدمت باسل اسم کیوں نو دو خبری لان لے تاریف الاسمو شو بیاور سرسو شو خواس الاسم او ذکر گئی تقسیم الاسم چدا اسم ان قسم ندو قسمونو تا زکا چدا اسم بخالی نوی یاوہ په ترکیب کې واقع شوي او بیا بنې واقع شوي کني واقع شوي نو مبني او که شوي بیا به خالی ني وي یا ودا ترکیب سبب د تعقوق د عامل وي او یا بنوي کنو نو بیا چې کوم نه نو دغره مبني او کچر ته سبب د چاو تعقوق د عامل نو بیا به خالی ني وي یا مشابه د مبني اصل سره وی او یا به نه وي نو کوم مشابه د مبني اصل سره نو بیا سوسو مبني او کوم شابه نو دم أبريل اصل سره نو وسه شهو مور اپ اولاي وای دې د هزارداكثر دې پر پرتو مرچو کرا دي دایسم مخاليني یا په ترکیب کې واقع شوی یا با نه کبه ترکیب کې نو واقع شوه بلکل نو باب دې ش دی او که په ترکیبې قشه بیا بهخال وي یا به دا ترکیب سبب د تعقق دا عامل و او یا نو که دا ترکیب سبب د تعقق د عامل نو نو بیا هم شو او کچر ته سبب د تعقق دا عامل وو نو بیا به خاال نه وي یا مشابه د ممننیله سر او یا به وي نکو مشابی ده مبنیولا سلسره او نبیاس شو مبنیشو او کو مشابی نو ده مبنیول اصل سره نسششو مورب نمورب رووتو تعریف ده مورب رووت آغا اسم چو واقع شوی پا ترکیب کې په داس ترکیب سره چه سبب بیدت پارد تحقق دو آمیل اونی مشابی ده مبنیول خبر بانی پوی گئی که نا دا تقسیم که یا تب مقدم نکرابت دا اس گو را اسو تا. فائده من ویلو چیکالته کمدنو مقام نو تقسیم وی خمس ثانی تقسیم او مبتدا چې کمدنو او کلی وی دراسو وی کلی وی او ټول ورلشی نا غځای کی برابر مقدمی په اتپن نه ات په مقدمی بچو باندې برابر باندې او هو او دای سمجه دې نو مربد او مبنی دې او مربد هم څه شه دې مبني دې نو ربط په مقدمی بچو باندې پات باندې چیکالته کمدنو مبتدا کلی وا مبتدا صوا کلی او غسامې وڑل کړه ټول دا غې سو نو ربط په مقدمه په دا اسم ای مورب او مبنی ده او ځکه کمزہ مبتدا جمع وا نو هغه ځای به کم نه نو سووی په مقدم بچا وانی ربط انوا او رفع انوا رس په ورنځنو انوا د دی رفع نصب جر دی آخر کې به حکم لاغای دا اني خبره تیر شو ووه اسم و فعل و حرف انکی صحیح دا کنا دیده اکی خلقو پزول جوڑا کرده دا اصیبا و ایدان لب او دا اسم و دو قسمه ده مورب و مبنیون دو ده چې مورب مقدم که بچا بانه یاو اصل پاسماوک احراب ده اصل پاسماوک احراب ده دو ام چه دا ده چه مورب کسیر ده و مبنی لگ دی اتا مرفوات شو دول سو شو منصوبات شو خدرتی خبر سو شو شل اتا دول سو کیگی وا او یو مجرور شو نسو شو یاویش او توابیعیلا جدا توابیعیلا جدا نو داد دوم رشیس شدی موربات دی ممنی خوطول تال چی راجارو اے که راجارو اے که راجارو اے که و کسما دی او اتم پک اختلافی دی خواته کیسه دی ټولو خبر باندې پوسوي اک تا غيوزان له دور بچي راړي چې سوایمه لکه زمير ځان له ته کومو پینزاوي سره وړي بچي را وړي بغرغال خواغه سو کوم او دا سو او جمهوریت دور دي عل عزت الټکاسر درې مواجذا ده چې اسمه موربه مکه کې کې په اسمه مې باندې باندې ذګه اسمه ببنی د بل چا سره سره شویو مشابهت راغلو اموره باغ لري چې تاسو سره سره نه راغلي نو اصل ادم مشابهت ته اصل څه دی ادم مشابه دی دی وزنات کم دنو سمخ کې کو مورب مکه کې کده ببنی مبني نه موربونو مبنيون دا وایي د حاضر دی ذکر کړي لیانو لا يخلو اما یکون مرکب ما غیره او يوم مركب ده غير سرويا بنيوه دلان داويله دا والأول اما يشبه مبني الاصل هولا دا اول ني چه ده چه مركب شوي نهيه مشابه ده مبنيوه سرويا نا آنی المركبو الذي آغا يوزه شوي شه نو مشابه ده مبنيوه اصل سرا نو هو المعرب دا سشي شو وما داو او دينه چه ملاوه ده چه بترکیب که نده واقع شوي یا اغ مركبو چې مشابه ده مبنيوه اصل سرا نو مبنيوه داغه صورت کې څه ده بابني کوم وګړو ګونډه کې څه کړهو تفصيل کړهو نور ب بیا وایو ښا فلموربو لاږ ډیرو